La un nivel superior. La acest moment există o colaborare foarte bună. Se derulează la nivelul conducerii în baza unor protocoale existente din anii anteriori. Am ajuns la concluzia că aceste protocoale trebuiesc îmbunătățite. 150 de persoane au fost sancționate sau sunt anchetate în urma altergațiilor pe care le-au avut cu jandarmii în seara zilei de 1 februarie, a menționat Adrian Suțuianu. Au fost membri a unor galerii de fotbal, sunt, cred că, 86 de persoane în cercetare penală, s-au aplicat câteva zeci de sancțiuni contravenționale, există un număr de persoane, e comunicat numărul de către Ministerul de Interne, care sunt în arest preventiv, și, de asemenea, un număr de persoane se află sub control judiciar. Dacă adunăm contravențiile cu infracțiunile constatate, trecem de 150 de persoane. La o zi după numirea în funcție, vicepreședinta Autorității Naționale Sanitar-Veterinare a fost demisă. Ionica Svetcu este acuzată de procurorii DNA că a luat mită de 19 ori. Ioana Dumitrescu ne explică. Premierul Sorin Grindanu a decis eliberarea din funcția unică Sfet cu o numită în urmă cu o zi vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, funcție care are rang de subsecretar de stat. În 2015 Ionica cu a fost trimisă în judecată de Procurorii Anticorupție pentru că în calitate de inspector în cadrul Direcției Sanitar Veterinare București ar fi cerut și primit mite de la reprezentanții supermarketurilor, a luat de 19 ori atât bani, cât și produse alimentare. În același dosar a Tribunalului București au mai fost trimiși în judecată mai mulți directori și inspectori sanitari veterinari precum și fostul președinte al ANSV, Marian Slotea. Potrivit de nea, în perioada octombrie 2009-mai 2010, aceștia au constituit un grup infracțional organizat care solicita de la firmele controlate produse alimentare. Aceste produse erau ulterior folosite drept pomeni electorale. Următorul termen în acest proces se judecă pe 7 martie. Pe fondul tensiunilor politice și sociale, moneda euro crește până la 4 lei și 49 de bani, în timp ce dolarul scade ușor la 4 lei și 20 de bani, este cursul publicat joi de Banca Națională. Iată comentariul guvernatorului Muguri Sărescu. Cursul valutar și leu, evoluția leului stârnește multe emoții. De la 4,44 la 4,54 sunt 10 bani, adică mai puțin de 3%. S-a depreciat cursul. Și există aici un dezechilibru între emoția stârnită de mișcarea în sensul de cursului și când el își revine. Trebuie să spun, nu prea e loc de apreciere a cursului, nu prea e loc, nu spun că nu e loc deloc. Trebuie să fim atenți la impozite, nu e deloc acolo de e, reducere. Pe de altă parte, Banca Națională prognozează o creștere economică anul acesta, cuprinsă între 4 și 5%, în schimb, guvernul a anunțat un avans de 5,2% al produsului intern brut. Întrebat despre proteste și despre criza politică, Mugurisărescu a spus că impactul acestora se va simți și în creșterea economiei din acest an. Noi vedem, și nu fac decât să mă repet, că având impact asupra stabilității monetare, financiare și stabilității macroeconomice, nu are cum să facă bine încerbiunea politică, tensiunea politică, pe care de consecință se va duce și în creștere economică, care este măsura în care neîncrederea, instabilitatea financiară să duce în creștere economică, nu este ușor de, de calculat. Cât despre inflație, Banca Națională a revizuit în scădere de la 2,1 la 1,7%, prognoza pentru 2017. Știrile Europa FM la final, vreme rece astăzi în regiunile extracarpatice și în depresiunile Transilvaniei, local Geroasă dimineața, în Oltenia, cu totul izolat și trecător, va măninge slab. Maximele vor fi cuprinse între minus 10 grade în nordul Moldovei și 7-8 grade izolată în regiunile intracarpatice. O zi rece se anunță pentru capitală, cer acoperit bate vântul, iar temperatura maximă va fi de minus 4 3 grade Ioana brustur capitanul și știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Liga Profesionistă de fotbal a amânat meciul CSM Politehnica Iașastra-Giurgiu, care trebuia să se joace astăzi. Forul motivează că terenul este acoperit de zăpadă, instalația de încălzire nu funcționează, iar diseară sunt anunțate temperaturi extrem de scăzute. În aceste condiții, meciul a fost reprogramat pentru data de 2 martie. Decizia i-a nemulțumit pe Ieșeni. Președintele executiv al clubului Florin Prune amenință că se va adresa instanțelor civile și că echipa nu se va prezenta la partidă când a fost reprogramată spune că nu este un caz de forță majoră și că ar fi curățat terenul de zăpadă cu ajutorul suporterilor. Prunea consideră că s-a făcut o nedreptate față de CSM Politehnica Iași, care își va aglomera programul cu o restanță și va fi dezavantajată astfel față de celelalte echipe. În schimb, Astrei convine amânarea cerută de altfel de antrenorul Marius Șumudică, tot pe motivul vremii nefavorabile, însă campioana poate pregăti acum mai bine meciul de săptămâna viitoare cu Gang, prima manșă a 16-milor Europa League. În urma amânării partidei CSM Politehnica Iașastra-Giurgiu, celălalt meci de astăzi din etapa 23 a Ligii a ASEA-Târgu și cs Politimișoara, care se va juca la Cluj, a fost mutat la cererea televiziunilor de la ora 17.30 la ora 20. Cefere Cluj a transferat un atacant croat, Dino Pehar, În vârstă de 23 de ani, l a jucat ultima oară la RNK Split, pentru care nu a marcat niciun gol în 11 meciuri. Pehar a făcut parte din toate loturile de juniori ale Croației, dar nu a confirmat până acum la seniori. În șase sezoane, petrecute în prima ligă croată, la cinci echipe diferite, printre care și Dinamo Zagreb, a înscris doar 6 goluri în 88 de meciuri jucate. Horia Tăcău și Jean-Julien Royer continuă să dezamăgească în acest debut de sezon. Ei au ratat că în semifinalele probei de dublu ale turneului în sală de la Sofia unde erau principali favoriți învinși de sârbii Victor Troișchi și Nenad Zimonici 6-4-6 3 Tecău au trei victorii și patru înfrângeri în 2017 Pe cu tine 7.25, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Vreme... Nașpa în cel, de ca fapt și, într o mare parte din România e, e bine că măcar nu mai urla. ninge. Ca și vremurla. Da, bine că nu mai ninge, că au fost, domne, au fost atâtea probleme cu ninsoarea asta acum în București, ceva de speriat. Administrația orașului este luată mereu prin surprindere de vreme, au dat tot de explicații. Auzi, că și... cred că trebuie să ningă întâi în voluntari ca să se prindă că o să ningă și în București, <laughs> că nu-mi dau seama <laughs> acolo, cum ar putea să Da. Pentru ascultătorii noștri care au trecut așa ieri, ieri să zicem, prin sectorul 5 al Capitalei. Așa. Și au remarcat că este chiar mai multă zăpadă ca de obicei acolo. O Există o mult. explicație. În afara faptului că acolo e o soartă specială în sectorul 5, adică cu sector 5 și nu doar la propriu, ci și la figurat, cu sector 5 al capitale are oricum ghinion în viață. Ei bine, a apărut și explicația oficială, echipele de dezăpezire care treiau să vină să dezăpezească în sectorul 5 sau au înzăpezit la rândul lor, dacă Luca râde. Pe bune este. Deci echipele de salvatori au necesitat salvare. Ele veneau spre sectorul 5 dintr-un Anumit județ, județul Telorman. Din, și... din sectorul Telorman. Din sectorul Din noua capitală a României, județul da, da, da. Telorman. N-avem nimic, dragilor, cu voi, cei care locuși da. și ne ascultați în Telorman. Foarte drăguț. Nu vrem să interpretați așa. Da. Echipele respective, cu totul 35 de muncitori, au rămas înzăpezite undeva în zona comunei Botoroga din Telorman. Drept pentru care n-au mai putut ajunge la dezăpezirea din București. Și eu nu înțeleg de ce nu și-au dezăpezit propriul drum Adică din moment ce asta cu asta se ocupă Noi dezăpezim Bravo. Dar noi nu dezăpezim decât în sectorul 5 Aici în Botoroaga nu suntem plătiți să dezăpezim Frate, <laughs> asta a fost soarta da. Ghinion, adică ne-am ne înzăpezit aici Adieu da, alivor. Știm cumva unde au rămas înzăpezite echipele care trebuiau să dezăpezească în Comuna Botoroaga? Iată, bună întrebare! Poate fi rămas în sectorul da. 5 și atunci. Bună întrebare, da. Doamna Gabi Firea, primarul Capitalei, a fost foarte nemulțumită de această situație și uh, le-a cerut, uh, le-a reproșat, a reproșat firmei respective că trebuia să se gândească la această eventualitate și uh, să-i fi cazat pe muncitori în București. Păi sunt cazați. Să anticipeze... N-au indemnizație de cazare la Parlament? Păi nu, că vorbesc despre muncitori. Ah, ok. Muncitori. La Parlament nu sunt muncitori. La Parlament sunt parlamentari, în mod evident. Da. Deci eu mă întreb cum Naiba să fie anticipată această biată firmă amărâtă că urmează să se înzăpezească. Doamna Firea a zis, să știa că o să ningă. Deci că atare treia să-i aduceți în București, să-i al șaselea. Al, al cincilea. Al cincilea, simți? Da. În sectorul 5. Da. Dar cum să fie anticipat asta când ne amintim alăturea, în sectorul 4. primăria nu a reușit să anticipeze faptul că ninge iarna. Și a fost nevoită să încheie de urgență un contract pentru transportul zăpezii cu o firmă care are un singur angajant. Deci așa a fost criza de mare, încât așa a fost surpriza și urgența de mare ca în ianuarie, încât au trebuit să caute de undeva o firmă, domnule, să-i ajute să... Care zăpada? Și au făcut contractul ăla de două ceva... Cu o firmă de, de arhitectură. Da, vezi? Uite, se întâmplă. Eu cred că o să avem dezăpezire sigur în fața Palatului Cotroceni și în piața Victoriei. Oricum, asta din Telorman este... Cred că vor fi date explicații la partid. De ce? Păi cum? Dacă nu e dezăpezit drumul din Telorman, nu funcționează transportul în comun din Telorman până în fața la Palatul Cotroceni. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Vino la practicar. Are o ofertă atât de bună De nu-ți vine să crezi Canapea Irem, trei locuri extensibilă Prevăzută cu la de depozitare La doar 1049 lei de la casa, la casa. Te doare gâtul și tușești? Ia da. da. Fluent Extreme Pur și simplu extrem de bun În calmarea gâtului iritat și inflamat Un produs Sanway Pharma.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 La Mega Image și Shop'n'Go în fiecare vineri, sâmbătă și Duminică avem mega promoții de weekend, că doar e mega! În perioada 10-12 februarie ai, mere și sfecle roșie gustul românești 2 litri la doar 10 lei, cifturi cu sare Lay's 105 grame la doar 2,39 lei și prosoape de bucătărie marcă proprie 365, 4 role la doar 4,49 lei. Prinde promoția de weekend de la Mega Image! Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. O doamnă tânără care are doi copii și care se gândește ce viitor construim împreună pentru copiii noștri. Eu vreau ca al copil să crească aici. Nu vreau să-mi văd copilul pe Skype peste ani de zile, pentru că aici nu are cum să crească de aici, care o să-mi Vreau ca fiecare să se gândească ce vrea, până la urmă, pentru copiii lui. Eu, după cum știți, în momente critice am fost scepticul, pesimistul de serviciu. Că momentul ăsta am speranță. Nu mi s-a mai întâmplat de multă vreme. Avocatul Diavolului. Vineri de la ora 13 și 15, în direct la Europa FM. Așa și ceva că stau la Pentru fericire o viață O să stau la reciprocă. Europa FM. bună muzică! 7 și 34 de minute, bună dimineața! Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Ascultăm Busy Day, bună dimineața, Moise Guran! Bună dimineața și bine v-am găsit! Mă simt cumva dator să continu comentariul de ieri cu o explicație privind relația de cauzalitate între ignorarea de către clasa politică a rezultatelor referendumului din 2009 și actualele tensiuni din societatea noastră, despre care spuneam că nu se vor liniști decât atunci când vom avea o nouă Constituție, una care să strângă clasa politică în cămașa unui mai mare respect pentru cetățeni și pentru mandatul acordat de aceștia, care nu, nu e pentru ei, e pentru interesele celor care i-au votat. Busy Day cu Guran, la Europa FM În România, rolul partidelor este puțin supraevaluat. Constituția noastră definește clar ce trebuie să facă aleșii prin două articole despre care nu vorbește nimeni și care sunt mai mult de formă puse până acum acolo în Constituție. Ambele articole previn situația în care un lider sau un partid folosesc puterea în interes propriu, adică exact situația de acum. Articolul 2 din Constituție, cel referitor la suveranitatea națională, are un aliniat 2 care spune că nimeni nu o poate exercita în nume propriu sau în numele unui grup, fie el și de 3 milioane de votanți, completez eu. Un alt articol, 69, cel referitor la mandatul reprezentativ, spune că parlamentarii trebuie să facă și să voteze în parlament ce cred ei că e în interesul celor care i-au ales, iar nu ce le spune oricine altcineva, chiar și liderul de partid, liderul de grup, liderul de scară de bloc sau liderul de gașcă. Este că, de fapt, Constituția noastră e sublimă, a prevăzut inclusiv fundătura asta în care suntem acum. Dar cu oamenii avem, de fapt, o problemă? Păi da, pentru că și aici dăm timpul înapoi un an jumate, sistemul electoral de la noi exclude, limitând la partidele mari, accesul ideilor noi la putere. Nu pentru că în ultimii 2-3 ani n-ar fi apărut în societatea românească lideri noi sau alte idei, ci pentru că, pur și simplu, ei n-au putut trece bariera mediatică, iar bariera electorală a furisitele alea semnături, a fost setată la maximum... Superior posibil. Acum, haide să ne întoarcem la referendumul din 2009 și la cum ar fi putut el să ne facă să evoluăm ca societate. În mod evident, la vremea respectivă, Trean Băsescu s-a folosit de referendum pentru a câștiga alegerile prezidențiale. Spun asta pentru că dacă ar fi fost băiat cinstit, preocupat de binele societății, înainte de interesul său electoral, Băsescu ar fi inițiat direct modificarea Constituției, căș președintele are această prerogativă, iar referendumul, dacă s-ar fi ajuns la el, n-ar mai fi fost consultativ. Și oricum, la o modificare de Constituție, se face obligatoriu și referendum. Foarte probabil că atunci când au votat covârșitor pentru unicameral cu 300 de parlamentari, românii s-au gândit cu toții că în felul acesta îi vom selecta mai bine pe aleșii noștri, că îi vom forța poate să devină mai importanți, mai responsabili, să evolueze din stadiul de mașinărie de vot în care erau atunci și au rămas și acum. Ei n-au vrut însă. Pe atunci aveam unii nominalul, dar acum nu-l mai avem, l-au scos într-un acord tacit între Băsescu, Iohani și Ponta, lider tractor, care au calculat ei că își pot băga astfel pe propria popularitate mai mulți oameni în Parlament, în aplauzele socialiștilor de bună credință, poate, care au ajuns la concluzia că pe modelul lui Becalii locul în Parlament poate fi cumpărat doar de bogați. Așa că l-au făcut pe liste ca să fie mai ieftin. Cât de cinic e asta. Dar, vă întreb pe dumneavoastră, cum ar fi dacă am alege fiecare cât un singur parlamentar? Cum ar fi dacă ar putea candida oricine, fără niciun fel de semnătură, într-un colegiu de, să zicem, 18 milioane cât suntem noi, împărțit la 300 de locuri în Parlament, 60.000 de alegători fără, semnături, fără fără opreliș, fără nimic. Ar fi prea mulți candidați? Păi e ok. Atunci haide să-i alegem în două tururi ca pe președinte. Să fie, să zicem, 100 de candidați în primul tur și să rămână doar 2 candidați în al doilea dacă niciunul nu strânge peste 50%. Era atât de greu să facem asta? Eu zic că nu. E simplu chiar. Dacă am fi avut asta la alegerile din 2016, ia să vedeți câți independenți și partide de noi ar fi intrat în Parlament. O nebunie să faci cu ei majorități de astea penale. Rumegați, vă rog, această idee. Voi mai veni și cu altele strânse de la voi de pe net, din discuțiile constituționaliștilor din acești ani tulburi, că poate cine știe, până la urmă, agulăm o dezbatere națională pe teme cu adevărat importante cum day cu Moise Guran, mulțumim tare mult este 7 și 38 de minute, avem avocatul diavolului astăzi la și un sfert, da. cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Da, eu am senzația că suntem împodmoliți în povestea asta cu scăparea penalilor, că ne împodmolim din ce în ce mai rău, adică demonstrațiile astea de sute de mii de oameni, nemulțumirea societății, evidența, toate protestele n-au făcut în cele din urmă decât să agraveze situația. Adică acum toată povestea s-a mutat în Parlament. În Parlament unde există o majoritate parlamentară a celor care au inițiat ordonanța de urgență, care au pus la cale, au premeditat toată această poveste absolută înfiorătoare. În Parlament, instituția care va să zică, instituția în care românii nu au încredere aproape deloc. E o instituție democratică, fără de care, evident, democrația nu poate funcționa, dar asta este starea de fapt. În Parlament, românii nu au încredere. Acolo se pot întâmpla atâtea lucruri, iar maestrii la proceduri și gherilă și război de uzură parlamentară, parlamentar sunt pesediștii. Uh -huh. Unii dintre ei... La, domnul Iordac este la al cincilea mandat parlamentar. Deci este acolo la de, la primul de ministru al 16 ruziții. ani. Și acum intră de în al 17-lea an. Vă dați seama că oamenii ăștia cunosc procedurile parlamentare cum nimeni altcineva nu poate să le înțeleagă. Ce se... Acolo se poate întâmpla orice. Bun, o să discutăm despre ce e de făcut și despre cum ar putea să rămână societatea atentă. E o profundă criză de încredere față de actualul guvern și față de actuala guvernare. O să discutăm la avocatul diavolului despre situația asta și să vedem cum am putea să rămânem în continuare. Atenți, mai are rost să mai iasă cineva în stradă? Cu cine? Acum... Până acum era mai simplu, pentru că uh, răspunderea era personificată, uh -huh. știai, Grindeanu, da. Iordache, Iordache, Ministrul Justiției, Dragnea, acum Parlamentul are 300, are 400 și ceva de membri, sau câți are acum, că nici nu mai știu, uite să mă mai uit odată, cine răspunde? e disipată, dacă se votează, știți cum se fac astea? Se votează într-o zi așa, pe scor, secret? Da, și nu, nici măcar vot, votul secret atrage atenția se votează printre altele uh, o șpârlă și până se prinde presa aia, să plecați deja acasă toți și când întreb îi cauzi pe unii și, domnule, nici nu ne-am dat seama, da. ului, a fost o greșeală, n-a funcționat, era și aia. electronic da. mamă, stai că a fost o confuzie, să vedem acum cum facem, nu prea mai putem să facem mare lucru, lasă că căutăm noi altă dată ceva să reparăm Așa se face povestea asta. Plus că nu există termene. În momentul ăsta ordonanța 13 este abrogată prin ordonanța 14. Amândouă actele trebuie să treacă prin Parlament. Dacă Parlamentul uh, trântește cumva ordonanța 14, care are o bămbiță de neconstituționalitate plasată înăuntru, cum au remarcat foarte mulți, dacă trântește ordonanța asta, dine atenția, ulei. ups, ce-am făcut, am trântit ordonanța. Aia la intră în vigoare imediat. Păi da, dar mai e povestea cu președintele. Doi... Că trebuie să ajungă la președinte și să. Nu, nu, nu. nu? nu Sunt în eroare? Da. Păi ești... Uite, de asta explicăm. Păi dacă este abrogată ordonanța Așa. 14, 13 a, intră, intră în vigoare automat. Și după cum am stabilit de un milion de ori, un minut dacă este în vigoare, s-a terminat. Ca băieții, că devine legea penală cea mai favorabilă. Și încă ceva. Nu există un termen strict ca, pentru ca Parlamentul să ia în discuție Ordo I Ordonanța 14. Ordonanțele potrivi legii România sunt în vigoare până când sunt sancționate de Parlament. Um, dacă uh, Parlamentul poate să facă asta și peste un an, și peste cinci ani, dacă vrea, și peste trei, și peste zece, nu, are, nu există un termen. Uh -huh. Normal așa ar fi, pentru că e lumea tensionată într-un stat responsabil. Puterea ar lua în discuție această ordonanță și așa cum a promis domnul Grindeanu, și cum a promis și domnul Dragnea. Domnul Grindanu a zis, am dat ordonanța asta de abrogare și domnul Dragnea a zis, o să cer parlamentarilor PSD să voteze pentru abrogarea ordonanței 13. Și ca să rezolvăm lucrurile, să terminăm scandalul ăsta, o să urgentăm. Dar așa cum a remarcat deja unul dintre parlamentarii de la USR și a și spus săptămâna asta, nu există niciun interes. Domnul Tăricianu de la Senat a tot tras de timp. Opoziția a spus, domnule, fiționest. onest. Puneți în discuție ordonanța respectivă și hai să o aprobăm astfel încât să rezolvăm problema, să liniștim lumea. Și domnul Tăricianu a devenit super proceduralist în momentul ăsta. Adică ai zis, Domne, nu acum, stați să îndeplinim toate procedurile. să Deci e clar că au tras de timp să vadă verdictul CCR. CCR a Curții Constituționale. Curtea Constituțională s-a spălat pe mâini. Și hai să la voi. Dacă el a ei acum acolo, putem să ne așteptăm, sincer vă spun, putem să ne așteptăm la orice. Nu zic numai la lucrurile poate și la lucruri bune. Avocatul diavolului Cristian Tudor Popescu, Vlad Petreanu azi la 1 și un sfert, cred că am găsit imnul Parlamentului. Sincer. Sin sincer l-am găsit. mai de un nu mai mult, devreme spuneai că de un minut e nevoie. Da. Ca ordonanța 13 să-și facă efectele. Ăsta ar putea fi uh, imnul Parlamentului. 7 și 44 de minute. Pastila Busy Dave a fost oferită de... Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. Europa e fermă. Pe aceeași frecvență cu tine. FM. Cred că te-am văzut pe stradă.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 nu știu ce mi-ai făcut, că mi-a plăcut și m-a Mi-a fost și frică și cald de dragoste adevărată m-ai făcut să-mi dă să ce-mi dorește suflet. făcut să fiu mai mult în dragosti, am vrut ne a trebuit să te o viață, tu nu mai ai anunțat că vi. Nu știam cu inimă de gheață, Ca mea se va topi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 mi-a plăcut și mădu, mi-a fost și frica odată, de dragoste adevărată. Tu, tu, tu. m făcut să tău să mă ce-mi dorește să Am să mă opun, dar n-am putut. Nu gustit, teșit n-am putut. Am, vrut, am să mă opun, dar n-am putut. Sufletul, tu, tu, să mai pot curte feel my love de și ambru you un dragoside și n-am vrut smiley 7 și 48 de minute Revenim foarte scurt la un subiect de ieri. La un subiect Domnul de zafiu, ieri? da. Ăla cu luminile telefonelor, știți? Așa, ce Cu clar. senatorul Șerban Nicolae care Așa. a spus că luminile astea consumă abonamentul de date. Am găsit declarația. Așa, bine Deci, știți că aveam pe bune, a zis asta, nu știu ce, și avem declarația de senatorul Șerban Nicolae, șeful senatorilor PSD, protestând față de aprinderea luminilor de la telefoane de către opoziție în timpul discursurilor de la moțiunea de cenzură. Zice așa, cite, soluția nu poate fi decât una, și anume că la finalul lunii cei de la putere să verifice desfășurătoarele abonamentelor opoziției, să se vadă exact. Câți bani au fost arși din bugetul parlamentului pentru a menține lumina blițurilor? Mie îmi sună a deturnare de fonduri publice. Am încheiat citatul. Tu vorbesc serios? Asta este, da, cu grimele. Grimele. Da. Um, Cinstit, sper că a fost o glumă. Ca să fiu cinstit până Sper că a fost o glumă. Adică altfel, dacă nu e o glumă, domnule, e o tragedie cumplită. Deci ori e o comedie slăbuță, ori este o tragedie absolut înfiorătoare sincer vă spun eu nu l-am văzut pe domnul ăsta, domnul Nicolae făcând vreo glumă în viața lui adică de atunci, că eu serios, adică atunci ai când am văzut imaginile cu el ca șofer al senatorului Cătălin Voicu la vremea respectivă um, la fiind condamnat la închisoare nu știu câți ani pentru organizare de grupuri de criminalitate organizată mm -hmm. eu am crezut că e o glumă dar era pe bune, era serios deci nici măcar atunci n-a fost o glumă Bine, mai avem timp să mai dăm cam o știre bravo aici dimineața. Ce știre? Vine dintr-o comună din Iași, unde oamenii s-au apucat din couna Bârnova Așa, pe Da. A nins, evident, mult, s-au însăpezit ulițele, primăria a făcut un efort și a dezăpezit parțial strada principală și cu asta basta. Adică restul oamenilor, care e problema? Dacă Corect. aveți de umblat, umblați pe ulița principală, Nu știm cum ajungeți acolo, dar e nu știu ce. Așa că oamenii au făcut rost și au scos niște ATV-uri din curți și au improvizat ei niște pluguri de lemn. Și au făcut de sau S-au organizat, și-au dezăpezit singuri cu plugurile de lemn. Ei, lor, chiar dacă plătesc taxe, presupun da? uh -huh. la uh, autoritatea locală de acolo. Auzi, nu știu ce se întâmplă la Iași. Serios acum, mi-a trimis ieri un prieten, un, un fost coleg de școală, Mircea Mi-a trimis fotografii nu Înțeleg că și Iașu e foarte bine dezăpezit da. că adică primarul la Chirica, chiar vor să-l dea afară din PSD După ce că se ia în gură, cum ar veni, scuzat, expresia cu Dragnea S-a apucat și de da zăpada la o parte Adică nu înțelege nimeni ce se întâmplă cu om ăsta Ce-a pățit? Da. Adică chiar nu înțelege de unde vine? Dar nu știu ce naibă E foarte curios ce se întâmplă deci Traficul rutier pe autostrada A1 între Traianvoian și Nădlac se desfășoară la această oră în condiții de ceață densă, iar pe locuri vizibilitatea scade sub 50 de metri. Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că între kilometri 494 și 557 vizibilitatea scade pe locuri sub 50 de metri. Cot galben de ceață și depunere de chiciură până la 9 în județul Maramureș și 55 de minute, avem știrile Europa FM și ne pregătim pentru 2400 de euro în această dimineață la dublu sau nimic. Întrebări pe măsură. Pregătit, da. da. Avem avocatul diavolului, astăzi am vorbit despre avocatul diavolului, Se că lipsește ceva, stai cum o Ah. Andreesca am auzit că are o super ediție uh, la radio pentru uh, sâmbătă asta, pentru mâine la ora 12. Rămâneți cu noi până spre finalul emisiunii ca să vă spunem cine este invitatul absolut special al Andrei. Da? Deci rămâneți spre final de emisiune vă spunem cine vine la Andreesca. Știre acum. Ascultă la radio.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 Weekendul acesta Selgros servește o porție gustoasă de oferte. Între 9 și 12 februarie ai 20% reducere la toate articolele de veselă din ceramică, porțelan și sticlărie din sortiment, cu excepția articolelor aflate în alte promoții. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, Club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.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 Yes, am unul! nou! Credex, îți dă motive de bucurie, chiar și atunci când televizorul se strică din senin. Cumpără în rate orice produs din magazinele Altex și Media Galaxy și poți beneficia de creditare instant. Aplici fără deferință de venit și ai răspuns în maxim două ore sau primești un voucher de 200 de lei. Credex, Un pas spre mai bine. Servicii financiare oferite de unicredit Consumer Financing. Ofertă sub subsă în termină și condiții valabile până la 28 februarie 2017. Detalii la biroul de rate din magazine. În luna iubirii, la Carrefour, ai prețuri mici pentru gesturi mari. Pe 9 și 10 februarie, ai cafea măcinată Iacob Scrănung, 250 de grame la 8,99 lei. În plus, ai 20% reducere la gama auto. Iar până pe 15 februarie, vino cu orice televizor vechi. Cumpără un produs din aceeași categorie și primești un cupon de cumpărături de până la 300 de lei. Carrefour. Pentru o viață mai bună. Știi care e singurul loc din trafic unde ești mereu un avantaj? La McDrive! Cumpără trei meniuri oricând în perioada 10 februarie-3 martie și primești încă unul din partea casei. Oferta valabilă doar pe linia de drive. Află mai multe pe McDonald's.ro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 simți slăbit. Nu te poți concentra? Obosești prea ușor? Tu știi care e vârsta reală a ficatului tău? Chiar dacă nu se vede la exterior, ficatul tău este afectat de stres, oboseală, exces de alcool, medicamente, fumat. Fortificat Forte, cu cea mai mare concentrație de fosfolipide esențiale, reface în mod natural membrana celulei ficatului, deteriorată de agresiuni hepatice sau de un stil de viață dezordonat. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.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 Propusă ministru interimar al justiției, Iana Bircea așteaptă confirmarea șefului statului socialdemocrata care deține în prezent portofoliul afacerilor europene, ar urma să-l înlocuiască pe Florin Iordache, cel care a părăsit ieri postul pe fondul scandalului declanșat de controversata Ordonanță 13. Și ieri când și-a anunțat demisia, Iordache și-a apărat acțiunile, spunând că toate inițiativele sale au fost legale și constituționale. De când am venit la Ministerul Justiției, mi-am propus și am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente și destul de sensibile. Toate inițiativele asumate sunt legale și constituționale. Proiectele propuse s-au aflat în dezbatere publică, organizată de Ministerul Justiției, iar acum sunt în dezbatere parlamentară. Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient. Nu știm însă dacă Ordonanța 13 a respectat sau nu în conținutul său, legea fundamentală, Curtea Constituțională a considerat ieri că sesizarea depusă de avocatul poporului nu-și mai are rostul din moment ce ordonanța de urgență a fost abrogată cu alta. Timp de o oră cât a dura ședința, atât reprezentantul avocatului poporului cât și un procuror de la parchetul general au încercat să-i facă pe judecători să se pronunțe asupra fondului problemei. Sunt sau nu modificările codurilor penale constituționale? Valer Dorneanu, președintele CCR. Cu majoritate de voturi am luat decizia respingerii, de sesizerii, ca devenită inadmisibilă. Nici din intervenția procurorului, nici din examinarea pe care am făcut-o noi, n-am găsit elemente care să fi fost deja aplicate, să fi produs consecințe juridice, efecte juridice. Dacă va exista așa ceva, sigur vor exista remediile prevăzute de Constituție și de noastră de organizare. Legislația penală viitoare urmează să fie stabilită de Parlament, Liviu Dragnea, liderul PSD, spunea zilele trecute că va cere partidului său să voteze pentru Ordonanța 14, cea care anulează modificările promovate inițial. La un briefing de presă cu jurnaliștii străini de la București, ministrul de externe Teodor Meleșcanu a declarat ieri că noua lege privind modificarea codurilor penale care va ajunge în Parlament va fi elaborată alături de experți din România, precum și de specialiști europeni. Punct de vedere diferit de ceva al șefului său de partid, liderul Alde, Călin Tăriceanu, spunea zilele trecute într-o emisiune televizată că o țară care cere aprobare pentru ceea ce vrea să legifereze în țară nu este una suverană. Procurorul șef al DNA, Laura cudruța și declară într-un interviu pentru BBC că se teme că instituția pe care o conduce ar putea fi desfințată de actuala putere. Postul Britanic îi dedică un articol amplu șefei Direcției Naționale Anticorupție cu titlul Controversatul Star Anticorupție al României, în care relatează atât despre realizările acesteia, cât și despre criticile care i se aduc. Continuăm știrile. 13 noi medicamente vor fi introduse pe lista celor compensate sau gratuite începând cu 1 martie. Sunt molecule inovative destinate în principal tratamentului pacienților cu afecțiuni oncologice, hematologice, pneumologice, reumatologice, boli rare și diabet zaharat. Unele dintre aceste medicamente vor fi disponibile pentru pacienți în scurt timp, iar altele imediat după alcătuirea protocoalelor terapeutice de către comisiile de specialitate abilitate. Programul Prima Mașină primește 50 de milioane de lei. Anul acesta suma reprezintă doar jumătate din fondurile prevăzute în 2016 pentru că programul nu s-a bucurat de prea mult succes. Amănunte ne aduce Iorgu Ianoși. Pentru a cumpăra o mașină prin programul guvernamental, solicitanții trebuie să respecte câteva condiții. Între acestea, să nu aibă deja un autoturism și să achiziționeze o mașină nouă, al cărei preț nu trebuie să fie mai mare de 50.000 de lei plus TVA. Creditul se acordă pentru cel mult 5 ani, iar avansul este de 5% din valoarea autoturismului. Pot fi folosite pentru avans și tichetele obținute prin programul Rabla după casarea unei mașini vechi. Statul garantează cel mult 50% din valoarea creditului. Este obligatorie asigurarea Casco, iar mașinile nu pot pot fi vândute în perioada în care se achită creditul. Cât de atractiv va fi programul Prima Mașină, rămâne de văzut. Anul trecut s-au acordat doar 75 de garanții, adică aproximativ 1% din total. Iar mulțumim! Este doliu în cinematografia autohtonă. regizorul Radu Gabrea s-a stins din viață noaptea trecută la vârsta de 79 de ani. De-a lungul carierei, cineastul a realizat peste 20 de filme artistice de televiziune și documentare. O ascultăm pe Luca Hatmanu. Radu Gabrea a debutat în 1969 cu lungmetrajul prea mic pentru un război atât de mare. În și lumină și Irina! a fost premiat la festivalul de la Locarno în 1970. Tot în 1970 realizează primul serial de televiziune din România, intitulat Urmărirea. Următorul său film, Dincolo de Nisipuri, realizat în 1973 după romanul lui Fănuș Neagu, Îngerul strigat, a fost oprit din ordinul lui Nic nu mai zice dracu. Mai bine roagă-te dacă vrei să ne ajutăm. Cineva. Fatul nostru care ești în cer. <laughs> În urma conflictului, precum și a intervențiilor cenzurii, Radu Gabra a emigrat în Germania, țara de origine a mamei sale. În anii exilului va regiza documentare și filme de televiziune. Radu Gabra va reveni pe ecranele din România în 1994 cu filmul Roz nemil, o tragică iubire. La casting a cunoscut-o pe actrița Victoria și viitoarea lui soție. Sunt liniștit în privința felului în care timpul va aprecia filmele mele, spunea în 2015 regizorul Radu Gabra. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro. Noi ne reauzim peste ora. Mulțumim Ioana Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Steaua a mai transferat un jucător. Fundașul dreapta Marian Pleasca a semnat un contract valabil până la vară cu opțiune de prelungire pe două sezoane. În vârstă de 29 de ani, el era liber după despărțirea de Pandurii Târgu Jiu, de unde a plecat din cauza problemelor financiare ale clubului Gorjan. Fost internațional de junior și tineret, l-a bifat o prevezență la Naționala Mare în 2011, când a jucat câteva minute într-un amical cu Belgia, iar apoi s-a accidentat. De atunci, Marian Pleasca s-a confruntat de altfel cu accidentări repetate la ligamentele încrucișate ale ambilor genunchi, de fiecare dată fiind nevoit să stea câte cel puțin 6 luni. Amintim steaua a mai transferat în această iarnă pe Denis Alibe, Carlem Gnoiere și Mihai Bălașa. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Continuăm cu Republica Fantastică România, bătălia sexelor și vă reamintim după nouă dublu sau nimic pentru 2400 de euro. Da, că tot vorbeam de Republica Fantastică. Vlad, tu când ai fost la Spital ultima oară cât te durat spatele, te-au operat la spate, nu? Da. Te așteptai să te opereze la mână sau? Nu. Nu, ha? Nu. E, e real ce se întâmplă în România. Se poate întâmpla, da. da. Te duci cu infarct și te operează la cap. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Roma roma na ga ga la la what you roma Romance și Lady Gaga 8 și 12 minute, prieteni vă salutăm Vă reamintim că în câteva minute încep înscrierile pentru bătălia sexelor Am primit un, cumva un drept la replică la știrea de mai devreme cu ATV-urile scrie cineva, știrea Bravo nu e reală yeah. Îmi pare rău sau aud asta Noul primar, Donu Bălan, chiar își face treaba Locuiesc pe secundară și ieri la ora 5 dimineața Era dezăpezit Acele Bravo. fotografii cu ATV-uri sunt puse de opoziție Și nici măcar nu sunt de dată recentă Sunt de pe 7 ianuarie Vă pot spune da. mai multe, e o mică răfuială ca peste tot respectivii sunt supărați că primarul nu i-a angajat nepotul la primărie. Am înțeles. Vezi, de deci, lumea reacția, puțin... reacționează și suntem ascultați în Bârnova, Iași. Da, deci opoziția din Bărnova, ca să își bată joc de primar a ieșit la muncă, Da. pe stradă. Da, da, asta în 7 ianuarie. În 7 ianuarie. Da. Bravo, domne, deci am înțeles. Bravo. Deci, Mulțumim pentru place... uite. Că măcar răfu... știm ce se întâmplă acolo. Da, domne, că răfuielile politice se transformă în muncă, în folosul comunității, aș vrea să tot dau știri, de astea bravo. Da. Bun, Bun v-am spus cine vine la radio uh, weekendul ăsta, nu v-am zis. Hai că vă zic puțin mai încolo, că acum avem... Republica Fantastica România la Europa FM Bun, e un caz aproape ireal, s-a întâmplat acum 3 ani, în primăvara lui 2014, când o femeie din Alba Iulia a avut nevoie de ajutor medical la un moment dat, a început să se simtă rău, a acuzat dureri în piept și a pierdut cunoștința. Familia a panicat instantaneu, vă dați seama. Copiii erau acasă, l-au chemat acasă de urgență. Au dus-o la spital Alba Iulia. Bun, o să vă spunem acum, de obicei la Republica Fantastică dăm subiecte care au o doză de ironie în ele. Mai glumim, râdem. De data asta nu putem să facem asta. Este un subiect absolut cu O să vă spunem, în cele din urmă, femeia a murit. Dar povestea este tremurătoare și ridică întrebări mari de tot față de ce se întâmplă în spitalele din România. Asta este un caz care s-a petrecut în două spitale. Bun, revenind. Când a ajuns acolo la urgență, la spitalul din Alba Iulia, medicul a decis că, de fapt, o doare mandibula. Nu pieptul. La urgența respectivă scrie adevărul femeia a fost consultată pentru o afecțiune pe care o avea la mandibulă. Medicul susținând că de acolo provine durerea. Deci femeia s-a dus și a spus mă doare pieptul. Uh -huh. Și medicul i-a zis nu, te doare de la mandibula că acolo este problema. Citez dintr-o uh, declarație a soțului femeii decedate din dosar, că s-a deschis un dosar. Ne-am prezentat la spitalul din Alba Iulia cu simptome de infarct miocardic, dureri în piept, hipertensiune arterială. Era clar și evident că era vorba de un infarct prealabil. Medicul de la Alba Iulia a tratat situația cu multă superficialitate, nu s-a uitat pe EKG-ul făcut, pe care era evident infarctul, nu a vrut să o trimită la serviciul specializat de cardiologie. Asta a fost la Alba Iulia. Aberația continuă. În noaptea respectivă, femeia a fost trimisă de la Alba Iulia la Cluj, la spitalul de urgență din Cluj-Napoca. Aici a ajuns la clinica maxilofacială, unde dimineața zilei celei de-a doua zi a fost operată la mandibulă. Citesc din nou din dosar. Au băgat-o într-o operație fără nicio pregătire preoperatorie, EKG, analize de sânge. După operație acuzat în continuare dureri toracice și membrele inferioare, dar medicii nu au făcut nimic. Trebuia să fie monitorizată și supravegheată atent, dar au lăsat-o singură în salon. Am sunat-o după operație și mi-a spus că se simte foarte rău. Când am sunat-o a doua oară la ora 13, abia mai putea să vorbească. Decesul a fost constatat la ora 14.29. Necorupția a arătat că doamna respectivă a murit în urma unui infarct masiv. Deci sunt două spitale de urgență, din județe importante ale țării Alba, Iulia și Cluj, unde vine o femeie care acuză durerii în piept masive și hipertensiune, mă rog, se face ca pe care înțeleg că se vede infarctul iminent și medicii insistă că de fapt o doare mandibula. Eu, eu nu știu ce să... Adică, sigur, medicina nu este o știință exactă. Nu e că... Dar ce, ce bine ar fi să fie o știință exactă? Nu. Dar... Simptomele astea, eu așa știu, că dacă te prezinți la urgență și spui am dureri în piept, am dureri toracice, mă doare zona pieptului, automat, automat intri în procedură de verificare a unui posibil infarct. Așa știu și așa se întâmplă. Și dacă te duci la spital sau dacă suni la, ur... dacă suni la ambulanță și spui am dureri toracice, ambulanța vine pregătită să trateze un infarct. Bun, ce s-a întâmplat după aia? Deci n-a fost suficient. Încă o dată o închetă care apare în adevăr. Fișele medicale ale femei au fost ulterior modificate. La upul albă, în loc de durere abdominale, cum apărea inițial, s-a corectat și s-a scris dureri mandibulare. Au fost modificate valorile tensiunii arteriale, care inițial erau foarte mari. Medicii de la Cluj au scris că i-au administrat un medicament care nu apărea în prima variantă. De asemenea, pe fișa medicală de la Cluj au fost modificate orele la care s-au realizat unele intervenții. De asemenea, trupul femeii a fost mutat imed imediat la IMLE și abia după două zile a fost arătat soțului. Tot după două zile a fost anunțată și poliția, lucru care ar fi trebuit să se întâmple chiar în ziua în care a decedat. Deci, asta este. E ceva, nu-ți poți imagina că s-ar putea întâmpla așa ceva în România anului 2017, într-o țară care, credem noi, este europeană. Familia a dat, judecată, a dat judecată cele două spitale și mai mulți medici implicați în toată povestea asta și cere daune de 1 milion și jumătate de euro. Mie mi se pare foarte puțin. Eu aș remarca o pancartă, cred că e de ieri, din piața Victoriei, care spune, e prea bine în închisoare, v închide în spitale. Refteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Avem o tabletă de oferit în dimineața asta. Mai știi ce trebuie să scriem în SMS? Nu. Deșteptarea, numele Numere și relaxă. orașul. Deșteptarea, numele și orașul. <coughs> da, da orașul în care ascultați Europa FM. SMS cu tarif normal 1769. Scrieți deșteptarea, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM. Și luați-ne o tabletă în această dimineață. Vlad a pregătit întrebări simple, mai simple decât la dublu sau nimic. Nu? Teoretic. E mai simplu în sensul că aici nu e cu limită. Da. Întrebăm până răspundeți. Da, da, da. da, După cum privește, cred că mai aveți șanse mari să câștigați 2400 de euro la dublu sau nimic. Dar ne înscrie pentru deșteptarea, cu deșteptarea numele și orașul în care ascultați Europa FM, cu un SMS cu tarif normal la 1769 pentru bătălia sexelor. testează limitele în cel mai deștept concurs radio.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 Doar cu Bila Card ai vineri 10 februarie 25% reducere la tot sortimentul de vopsea de păr Bila, generoși în fiecare zi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 Vino la târgul de turism și focolul pământului în patru zile! Romexpo te așteaptă între 16 și 19 februarie cu cele mai atractive oferte de vacanță! Eveniment organizat de Romexpo, partener strategic Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România, parteneri Camerele de Comerț și Industrie din România, FPTR, OPTBR și Antrec! Cea mai bună muzică. Cumva, dar ai plecat așa. Cum tu ai și venit? În viața mea îmi și nu te-a mai pasat, nu te-ai uitat în spatei, am spune inima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 Buze mini ciuni. Stii că o să spun într-o zi de luni. Le bag acum. Pe toate în la printe printei iau și zburăm ne 8 și 30 de minute! Bătălia sexelor în această dimineață Avem câte? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 întrebări Dacă ajungem până acolo Sau putem merge chiar mult mai departe decât atât Mirela din București, bună dimineața! Bună dimineața! Bună, bună! Bine ai venit la Europa FM Aline din Râșnov Bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Aline, avem noi doi colegi prin preajma ta pe acolo uh, Teddy și Cip Sunt Elian. la plăna Brașov uh. Da, dar sunt S -s -s, un pic cam departe de mine acum departe, de. Da? Avem o tabletă în dimineața asta Hai să vedem, Vlad Cine, da. ce cine începe? Doamna, Doamna. <rătări> Do Nu, stai puțin să întrebăm Nu, fraților, nu Știți ce? De acum decid fetele Cine începe, că de fiecare dată Toată lumea dă pe fete, nu frate, fetele decid Mirela, spune cine vrea să, cine vrei să înceapă. Încep eu Bine, ți-am oferit o șansă, asta e da. Mirela, care este Capitala Mongoliei? Da, domne, foarte tare. Mie îmi rimează cu aspirator. <gri> <gri> Și așa țin minte. Alin, care este capitala Indoneziei? Jakarta. Bravo. Mirela, gigantul mitologic. A, Elen, grec. Cu 100 de ochi. Se numea? <gri> La cu 100 de ochi. vedea tot. Soțul. Da, da, Alin, e Ai, ce... Nu, nu greșit, Argus. <gri> ah... Alin, da. cum îl chema pe regele spartan care înfruntea câtorva sute de războinici și a înfruntat armata persană în legedarea bătălie de la Termopile? Leonida. Leonida. Leonida. E două unul pentru Alin. Te rog să răspunzi. Mirela, care este cea mai mare planetă din sistemul solar? Uh, hai, băi, mare a, de tot. Hai, hai, nici mai mare? Jupiter! Bravo, ai Da, Alin, câștiga. Dacă... Alin, fii atent. Care este da. gazul predominant în atmosfera pământului? Uh, hidrogen. Ce aia? S-a hidrogen. hidrogen. a zis. Nu hidrogen, azot. Sunteți da. la egalitate. Merge mai departe. Azotul este. Uh, mirela, câte cocoașe are dromaderul? Una. Una, domne. Alin, ce animal australian... Are cioc de rață, face ouă ca reptilele, alăptează puii ca mamiferele și deși are sânge cald, își variază temperatura corporală în funcție de cea a mediului exterior. mă bădă, că nu știu. Nu, poți că nu știi. Nu știi? Nu. Oh. Ornitorincul. Aia, bă, ți-a dat atâtea da. și atâtea detalii. Da, da, a fost cavaler. Bravo, Mirela da. a câștigat. Mirela, felicitări! Yeah! Yeah! Ce bucuroasă e! Ce bucuroasă e. Bravo, Mulțumim tare mult, Alin! Numai bine? Toate bune? Tot e fain, numai bine! Mirela din București are o tabletă a câștigat-o în această dimineață în bătălia sexelor. Felicitări, Mirela! Mulțumesc mult de tot. Bravo, bravo, bravo, bravo! Uite că am dat premiul în dimineața asta. Sper să dăm 2400 de euro la dublu sau nimic peste fix un ceas și tot atunci, Vlad, o să-ți fac o surpriză uh, cu invitatul uh, din acest weekend de la, la Radio cu Andreesca. Domne de-abia aștept să aflu. Da, nici, nici nu te aștepți. Nici nu te aștepți la ce o să fie. <laughs>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 Gariu, 8.37, bună dimineața, ascultați deșteptarea la Europa FM cu miros de gala <laughs> <laughs> da. Suntem în faza aceea în care ne luăm și micul dejun, odată cu voi, sper, ne bem cafeaua. Voi spunem bună dimineața, voioș așa. Uh -huh. uh, și vorbim despre bani. Da, poți să bani mai frumos decât să mănânci, să bei o cafea să vorbești despre bani. Dar vorbim de fapt despre banii pe care națiunea îi plătește parlamentarilor. Veniturile pentru parlamentari, astfel încât parlamentarii să lucreze în interesul societății, uh -huh. așa cum ar trebui. Și eu întotdeauna am spus că oamenii politici cu funcții publice, sau cu funcții în statul român, sau care iau decizii în statul român, ar trebui plătiți bine, ca să nu aibă tentații de astea spre corupție. Și, mă rog, întrebarea e, oare onor parlamentarii noștri ar avea motive să fie tentați de acte de corupție? Adică oare îi plătim atât de prost încât... Să spună, doamne, dar nu pot să trăiesc. Adică da, am nevoie de mai mult. Da, nu merge. Uite, -am... Sunt copii la grădiniță, da, încep și școala. Avem un calcul făcut de un deputat USR de neamț, Iulian Bulai. Acum aș, aș vrea să remarc că faptul că în Parlament au intrat o mulțime de oameni noi, neobișnuiți cu politica de la Uniunea salvați România, este îmbucurător, pentru că oamenii ăștia descoperă tot soiul de lucruri care se întâmplă acolo și le fac publice. Vă recomand să-i urmăriți pe parlamentarii USR pe Facebook. Nu spun să-i votați, adică nu fac campanie electorală, au o grămadă de hibe și ei de belele. Dar recomand, vă recomand, urmăriți pe Facebook că ăștia nu știu încă deocamdată mm -hmm. cum sunt șmenurile pe acolo și spun lucruri, dau din casă. Bun, și ce face domnul Iulian Bulai? A făcut publice sumele pe care un parlamentar le încasează. Avem așa. Deci o să vă fac o listă. Indemnizația unui senator sau deputat care are funcție de conducere într-o comisie parlamentară, o mulțime de comisii parlamentare, deci indemnizația netă este de 5.564 de lei net. Da, de sunt de banii... trebuie să conduci. Da, să trebuie ai să o funcție de conducere într-o comisie parlamentară. 5.564 de lei net. Uh -huh. După care încep să se adauge. 4.600 de lei Sumă forfetară pentru locuința din București. Pentru parlamentarii care nu au domiciliu în București. și nu dorm în Parlament. Să-și închirieze... Cum s-a întâmplat zilele cu... Totul serist era și domnul Gociu, mă rog. Deci, dacă vrei să-ți închiriezi în București, ai la dispoziție din partea statului român 1000 de euro. E treaba ta cum, e suma forfetară. Adică nu vii să decontezi. Păi eu am găsit mai ieftin, am găsit cu 200 de euro o garsonieră. Nu. Ai 1000 de euro, treaba ta. Poți să stai și la mătușica dacă vrei și să aranjezi după aceea. pare o sumă arhi-suficientă. Combustibil, 1400 de lei pe lună. Mi se pare binișor, aș cred că e mult ișor, da. Combustibil, 1400 de lei. În afară de asta, mai ai suma alocată pentru deplasări în circumscripția electorală, 476 de lei. Deci, hmm. în afară de benzina cu care te poți deplasa, mai ai și o altă sumă pentru deplasări. Poate dacă vrei să iei rata locală, care da. cred că e foarte scumpă, adică trebuie să fie cam 200-300 de lei biletul de rată locală. Acum mai depinde unde trebuie să se deplaseze. 616 lei diurna pe ianuarie. 160 de lei pe zi de activitate în plen. Deci primești bani că ești parlamentar, dar primești bani și că te duci la muncă. Adică asta e tare interesant. E foarte tare, mie asta mi se pare deci foarte mișto. Deci 50 de lei pe zi și da. au primit doar 600... De... Și aici, de, păi mă rog, de, pentru de, că ianuarie nici... a fost lună scurtă. Da, lui. primești niște bani pentru faptul că ești... În... Cum ar veni? Sigur, parlamentul nu e, parlamentarul nu e angajat. Dar ar fi... Eu, mie îmi place principiul. În momentul în care ți s-a făcut contractul de muncă, primești bani ca ai contractul de muncă. După aia, ca să vii la serviciu, să te încurajeze să da, fii da, la da, serviciu, da, îți mai de ceva. Îți mai de ceva, adică să nu chiulești, așa, știi? Auzi, da, acum e doar un exemplu, că e primul de care mi-aduc aminte. În ziua când a vorbit președintele în Parlament au, -au plecat, plecat niște, da. de o parte din Nu, ei. a fost un act politic. Am înțeles. Nu oamenii aia primesc bani? Sigur că primesc bani. Păi au fost păi, -au făcut 5 minute politică. acolo. Da, Am da înțeles. au bifat. Bun. Mai primești în afară de asta 11.400 de lei sumă forfetară pentru activitatea parlamentară. Bun, asta e o sumă brută, deci se scad taxele angajatorului, deci suma netă variază între 8500 și 9500 de lei. Suma bani este. este. ca să, Asta nu o folosește în scop personal, asta este um, ca să angajezi oameni. Singura care nu se folosește în scop personal, cum ziceam, jumătate trebuie decontată pe bază de acte justificative, jumătate pe bază de declarație pe proprie răspundere, explică deputatul cum adică ZR, pe, pe proprie răspundere. Bulai. Trebuie să un pic. Asta e pentru cei care lucrează la cabinetul. Da, ei banii și declarații pe propriul răspundere parlamentar. Că... Încă o dată, păi să puțin, nu... angajezi pe cine nu știu, o secretară și pe cineva care să da, facă niște unciuri, dai... poate sau pe cineva. Și dai jumătate. Da, nu, o 5... justificat. Și jumătate cum faci? Dai, bă, ziua, declarație clar pe proprie răspundere că. că am cheltuit 5.000 de lei în scopuri uh, naționale. Pentru scopuri în interesul națiunii. Asta e. Păi și ce? pe asta nu plătești impozit, nu plătești impozit? Băi, asta se impozitează. Nu ți-am zis? 11.400 11, da. brut până la 9.500 de da, lei. Dar tu faci ce vrei, de... dai oricui. da. da. Acum, aici e o problemă că legea în România spune că n-ai voie să-ți angajezi rude la Parlament din banii... Păi deci... și dacă e declarație pe proprie răspundere, te doare mâna nu, să spui e, că e vorba de o vecină? E, conf, e conflict de interese. Deci, legea în România spune că nu e cazul. Okay. Dar asta urmează să se dezincrimineze. Da. Astfel încât să trăiască, să mănâncă și gura la familia da, lui parlamentarul înțeleg. ceva, nu doar, nu numai decât el. Da? Asta e. Deci, este foarte bine. Apropo, deputatul ăsta a fost agresat zilele trecute, în timp ce filma pe parlamentarii puterii care au părăsit sala Domnul de plen. Domnul ăsta e? Da. Păi i păi filma pe abonamentul de mobil de la statul român, cum și-a permis. Dar, tu ce crezi? E mult sau e puțin cât câștigă parlamentarii? Asta ca să fie departe de orice tentație. Eu cred că e ok. Adică, un parlamentar încasează de la statul român lunar... Între, cum are, de 5.000 cu 4.600, asta înseamnă hai, punem 10.000, combustibil încă 2.000, 12.000, 20 încă vreo 6 1.000. Deci vreo 13.000 de lei beneficiază de 13.000 de lei lunar. Ca parlamentar, pentru o lună. Mie mi se pare un venit ok în România. Sincer spun, mi se pare chiar un venit ok. Adică de-aia plătim atât de mult, ca să nu fie tentat să fure. Și de-aia cred că ar trebui să fie o circunstanță agravantă Pedepsită. Adică, corupția în cazul acestor oameni ar trebui să fie pedepsită mult mai dur. Știi ce n-am calculat noi? Ce n-am calculat. Cât îi costă pe oamenii ăștia să ajungă acolo, ca să ia salariile aici astea? Aici, da, aici da tot. Și da, pentru că dacă îi costă mai mult să ajungă corect, acolo, corect. decât adică banii ăștia dacă ăștia pe care îi câștigă. Da. După ce au și muncit Așa e, dar ei cum să-și recupereze și păgile Pe care le dau ca să ajungă pe listă Asta Adică azi. mă, dacă plătește săracul de el 100 de, de euro acolo exact. Păi nu trebuie să ia banii ăștia de undeva Ce doar nu să trăiască din salariu Trebuie să facă și el un bănuț, nu? Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 Allez allez allez Allez allez allez tu de ma tête cette transformation malhonnête ce n'est pas ce que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 If it is you Ale ale ale If it is you If it is you If it is you Ale ale ale No no tengo ego tengo ego tengo ego tengo ego tengo ego Yeah, all ahead, all 48 de minute, am vorbit de banii lor, să vorbim și de banii noștri, nu? Uh -huh. E nu da. chiar ai noștri. Uh, vești, hai, deci, cum, stăm, cum se mai câștigă în România? Vești bune? Și nu tocmai. O să vedeți despre ce este vorba. Câștigul mediu net din România a atins în decembrie 2016, un nivel record, 2354 de lei. Deci asta este cât se câștigă net în România. Uh -huh. Unii câștigă mai mult, alții... Mai puțin de asta este câștigul mediu. Precedentul câștig mediu net record a fost înregistrat în noiembrie 2016, deci două luni de creștere. În noiembrie era 2172, în decembrie 2354 de lei. Foarte bine. Deci aproape 10%. Așa. Bun, creșterea asta, cum s-a obținut creșterea asta a salariilor? Prin măsuri guvernamentale. Deci este o creștere administrativă. Uh -huh. Nu este ca și cum brusc, economia a performat cu 10% mai bine de la, un an, de la o lună la cealaltă. Și aici e problema. Deci creșterea a fost stimulată prin măsuri guvernamentale, afirmă, mă rog, constată profit.ro, în condițiile în care de la 1 mai salariul minim brut pe economie a fost majorat de guvern cu 19%, de la 1.050 de lei până la 1.250 de lei. Și acum, luna trecută, a mai crescut dată tot așa, administrativ, la 1450 de lei. Bun, cum au crescut salariile astea? Cum a crescut la stat, cum a crescut la privat venitul? Salariile au crescut în ultimul an cu 18% la stat și cu 10% în sectorul privat deci, în sectorul bugetar, între decembrie 2015 și decembrie 2016, creșterea a fost cu aproape 18%, de aproape două ori mai repede decât salariile din sectorul privat. Deci, acum, în România, încă este cel mai bine să lucrezi la stat. Până când probabil că Acum, o să... Cum România? în România? Din în România. A, nu, a fost o perioadă în care economia era mai aproape de realitate și sistemul salarial începuse să se apropie de realitate. Dar, în momentul ăsta, angajații la stat câștigă mai bine decât angajații de la privat. Sigur, să nu intrăm din nou în capcana cu de unde vin banii. În fine, analiștii avertizează că majorarea salariilor peste avansul productivității afectează competitivitatea României. În 2014, câștigul mediu al bugetarilor era cu 13% peste nivelul din sectorul privat. În 2015, ecart a urcat la 16%. Anul trecut, a urcat la 18%. Deci, de câțiva ani încoace, cresc salariile la stat mult mai repede decât în mediul privat. E bine. Bă, și ca bă, să încheiem toată nu am asta, unde trebuie. Da. Vezi? Ca să încheiem această poveste, creșterea salariului minim pe economie prin decizii administrative, a, scumpit, a început să scumpească produsele, mărfurile. În panificație, patronatele au majorat cu 10% prețul produselor ca să compenseze creșterea costurilor cu forța de muncă. Asta e salariul minim pe economia, a crescut, cum vă spuneam, de la 1250 la 1450 de lei, ce dai cu o mână ei cu cealaltă... Cheltuielile companiilor au crescut cu aproape 20% în panificație, unde sunt foarte mulți oameni plătiți cu salariu minim pe economie, și ca să, nu, ca să evite pierderile, patronatele au crescut imediat prețurile. Vedeți, asta este problema. Când salariile cresc pe cale administrativă, că zice un guvern de mâine. Creștem salariile. E Bucurie mare! Dar Lucru dacă ele nu în sunt în, în acord cu productivitatea, n-ai făcut nimic. Adică este pur și simplu o păcăleală. Dai banii aia pe calea administrativă, creșterea se duce automat în prețuri. Când mai crește salariul minim așa prin decret guvernamental, eu propun celor care se bucură să fie furioși și să spună cu cât crește salariul prin decret guvernamental. Cu 200 de lei? Dar de ce nu crește cu 2000 de lei? care e problema? Că e doar o semnătură de dat. Adică, bă, de ce nu ne dă, să ne dea bani mai mulți? De ce nu crește cu 5000 de lei? Dar de ce nu fac salariu minim 10000 de lei în țara nu asta? Nu că te duci tu și te faci furios. Adică devii e... furios acum. Nu, că se înțeleg ghilimelele. Asta erau întrebări pe care le puneam eu tatălui meu când eram în clasa întâi sau a doua. Tată, dacă zici că n-ai bani, dar de ce nu se dau așa mai mulți bani, da? Uite așa, și... pur și simplu. Sigur a trebuit ceva timp să înțeleg, cam o oră, explicația. Alții n-au înțeles de o viață. De ce nu pot fi mărite salariile astea așa pe care administrativ. Am mărit noi premiile, să știi. Acum vreo trei zile aveam 800 de euro. După aia ieri am avut 1600 de euro. Astăzi creștem premiul la dublu sau nimic la 2400 de euro. Da. Uite așa, dintr-o semnătură, na, da. mai zi ceva. Ha? Da. Ora următoare, mă scuzați. Refteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 am speranță. Nu mi s-a mai întâmplat de multă vreme. Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13:15 în direct la Europa FM. În dragoste și la Flanco, câștigați împreună. Produsele Roenta din ofertă au acum reduceri de până la 45%. Peria rotativă Roenta Braș activ cu rotire automată pentru uscare și cu simultane este doar 148 de lei. Flanco.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 Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Vino la Practicăr! Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi! Dezumidificator programabil TESIC la doar 629,90 lei. Înlătură umiditatea și mucegaiul din casă. Este ideal pentru uscarea rapidă a rufelor. Cumpără și online pe www.practiker.ro. la casă, la casă.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 Până la 35% la electrocasnicele Arctic și Beko. Comanda acum de pe Emag, mașină de spălat vasă incorporabilă Beko, 10 seturi, 5 programe cu opțiune de încărcare la jumătate și 5 ani de garanție la doar 1099 lei. Emag. Te doare gâtul și tușești? <coughs> Ia afluent Extreme, pur și simplu extrem de bun în calmarea gâtului iritat și inflamat. Un produs Sanway Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.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 Protestele antiguvernamentale au continuat a aseară în capitală. Manifestanții s-au reunit pentru a zecea zi la rând în piața Victoriei. Doar cu o demisie nu se face primăvară, i-au spus colegului Ciprian Ioana, mai mulți dintre protestatarii din fața guvernului. Mulți consideră că întreg cabinetul grindanu și-a pierdut credibilitatea văd eu ca, ca, ca următor pas începerea unor greve. Nu știu cât e defezabil, pentru că mulți acolo, ați văzut, de exemplu, la concursurile de, de director de școli. Guvernul de acum a reimpus în funcții pe cei care pierduseră sau nu câștigaseră concursurile. Dacă ești un profesor și vrei să faci grevă, îți va fi foarte greu un director de școală de liceu care este pus de, de PSD. No, îți, de va parte, fi, exact, îți va fi, exact, îți va fi foarte greu. Am aflat cine asigură la Justiție. din păcate nu știu foarte multe despre Ana Bircea, dar uh, cu siguranță o să mă interesez și eu. Un mesaj pentru Parlament, pentru că știu că acea ordonanță de abrogare e acum în Parlament și urmează să fie respinsă sau adoptată. Sunt destule în piață, să-și aleagă ei. Lucrurile trebuie să fie puse în ordinea lor firească, Parlamentul să legifereze și Guvernul să-și vadă de programul pe care l-a promis. În momentul de față e prea puțin demisia unui singur ministru. Proteste antiguvernamentale au fost organizate aseară și în țară, iar la Palatul Cotroceni, pentru a cincea zi la rând, susținătorii ai guvernului Grindanu au cerut demisia președintelui Claus Iohannis. Au urmărit manifestația de aseară Vasile Constantin. Dacă în jurul orei 18 erau doar 2-300 de oameni, înghesuiți, unul într foarte compactați pentru a se apăra de frigul potruzător din București. După ora 18:30-19, au început să vină mai mulți, s-au adunat până la urmă vreo 6-700 de persoane. Aceștia au suflat din răsputeri ca și până acum. Goarne, buvuzele au fluturat teaguri, au venit cu mesaje mai inventive de zilele trecute, în marea lor majoritate împotriva președintei Iohannis și a DNA-ului. Iohannis, ieși la tablă lecția de astăzi, cum să-ți cer scuze? Sau, Iohannis, ești o viperă recent înrudită cu Anaconda... Pe unul dintre ele, așezat chiar în mijlocul protestatarilor, scria dăm un ceai cald pentru o demisie. Aluzie la gestul făcut cu uh, o zi mai înainte de către președintele Iohannis, care a ieșit din curtea palatului și le-a oferit uh, contestatarilor săi uh, termosuri cu ceai cald. Uh, aceștia le-au refuzat. Uh, mulțimea a promis că va veni și zilele următoare. Guvernul va crea fondul suveran de dezvoltare și investiții prin care vor fi controlate toate companiile de stat profitabile. Un prim pas s-a făcut în ședința de ieri, însă nu este clar deocamdată cum va funcționa acest fond și cine îl va administra. Raluca nu ne explică. Potrivit guvernului, scopul fondului suveran de dezvoltare și investiții a cărui valoare va depăși 10 miliarde de euro ar fi să financeze proiecte de investiții. Nu e însă limpede cum va fi înființat acest fond și nici cine vor fi administratorii. Se știe doar că statul, prin Ministerul Economiei, va fi acționarul unic. Ministrul Economiei, Alexandru Petrescu, a declarat că administratorii vor fi aleși în urma unei selecții publice. Ce facem aici, de fapt? Emulăm un model de fond suveran, aflat în proprietatea integral statului, deja dovedit ca fiind unul de succes lucrativ și în alte țări europene. Așa cum funcționează ele în alte țări, investițiile de acolo se duc mai ales în infrastructură. În România e vorba de 200 de companii. Cine vor fi companiile astea? Aș vrea să vă dau uh, un răspuns, dar nu aș vrea să intru într-o zonă de speculație. În principiu, investițiile se vor duce în zona investițiilor strategice. În programul de guvernare al PSD se spune că fondul va duce la apariția a numeroase fabrici în agricultură și industrie sau la dezvoltarea al Companii. Guvernul lătăriceanu a avut și el un fond național de dezvoltare cu bani proveniți din privatizări, în jur de 11 miliarde de lei. Atâta doar că banii nu au mai ajuns la investiții așa cum era prevăzut, ci s-au folosit pentru a acoperi deficitul bugetar din anii 2007 și 2008. Peste ocean, lovitură grea pentru Donald Trump, judecătorii din San Francisco mențin suspendarea ordinului său executiv, care a interzis temporar accesul cetățenilor a șapte țări musulmane pe teritoriul Statelor Unite. Trei judecători ai curții de apel au decis în unanimitate că administrația Trump nu a reușit să oferă nicio dovadă că temerile legate de securitatea națională justifică interdicția. Departamentul de Justiție, care a reprezentat administrația Washington, a anunțat că analizează decizia instanței și opțiunile de care dispune guvernul poate contesta decizia inclusiv la Curtea Supremă, care va stabili probabil un verdict final. Decretul semnat de președintele american pe 27 ianuarie interzicea accesul în Statele Unite a cetățenilor din Irak, Iran, Libia, Siria, Somalia, Sudan și Yemen, țări cu populație majoritar musulmană timp de trei luni, precum și al tuturor refugiaților timp de patru luni. După sentința a curții de apel din San Francisco, Donald Trump a scris pe Twitter, ne vedem în instanță, e un joc securitatea națiunii. Între timp, zidul de la frontiera americano-mexicană va costa 21,6 miliarde de dolari, iar construcția va dura trei ani și jumătate, dezvăluie agenția Reuters în exclusivitate pe baza unui raport al Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite. Cheltuielile prezentate în document depășesc cu mult cifra de 12 miliarde de dolari invocată de Trump în campania electorală, precum și estimările de 15 miliarde făcute de președintele Camerei Reprezentanților și de liderul majorității din Senat. Departamentul pentru Securitate Internă și Casa Alba au refuzat să comenteze informațiile publicate de agenția Reuters. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile Ioana Brustor, capitanul, mulțumim! Sport Luca Pastia!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 de ICSM Politehnica Astra Giurgiu, celălalt meci de astăzi din etapa 23 a ligii i ASEA Târgu și ACS Poli Timișoara care se va juca la Cluj, a fost mutat la cererea televiziunilor de la ora 17.30 la ora 20 Luca, mulțumim 98 minute despre ultra și vorbim în minutele următoare ne pregătim să jucăm dublu sau nimic pentru 2400 de euro iar mai spre final de emisiune astăzi vă spunem cine vine la radio cu Andreez ca weekend-ul ăsta și 13 minute, Vlad, o mai ții pe chimbra din da, piesa asta. Da. N-am mai văzut-o de atunci. N-am mai văzut-o de atunci, da. Ce mai și făcând săracă de ea? Bine, revenim în țară. La începutul lunii, după cum știe toată lumea, protestele din piața Victoriei, altfel ce au luat o turnură violentă, câteva sute de persoane s-au încăierat atunci cu forțele de ordine și autoritățile Bun, și cam toată lumea știe că oamenii care au provocat atunci bătăile de stradă erau de fapt ultrași, cum se spune, și unor uh, galerii de fotbal. Na. În special de la dinamă. Nu Dinamo. mai avem fotbal, trebuie să facă și ei ceva. Da, bine. N-ar fi prima oară când se întâmplă una ca asta. Motiv pentru care colegul nostru, Victor Marin, a încercat să afle mai multe despre ce înseamnă de fapt să fii ultras și Victor a și descoperit lucruri foarte interesante. În general, Ultra ultra-șii nu poartă tricouri cu steaua, șepci cu dinamo sau fulare cu rapid. Acelea sunt pentru suporterii de rând. Ultrașii se îmbracă de la firme scumpe, spune antropologul Dinu Guțu. De prin 2005 a pornit o modă interesantă, odată cu apariția a două filme cult în zona asta, Green Street Hooligans și Football Factory. S-a romanțat foarte mult ideea asta de a merge la intervenții. O intervenție e codul pentru, <gântu -i> pentru a nu o confruntare cu suporterii adverși, Pentru a te feri de opresiunea poliției. Era importanța de relaxare. la codul ăsta vestimentare. E vorba de un anumit set de branduri, vreo 10-15 branduri care sunt și ele într-o continuă evoluție? Simplificând foarte mult, ultrașii adevărați din toată lumea au o uniformă semioficială proprie. Cei de la Lazio Roma, să spunem, poartă pantofi de anumite culori de la o anumită firmă, geacă de la altă firmă și tot așa. Prin urmare, mai multe companii au renunțat să mai producă șepci sau fulare pentru a nu fi asociate cu suporterii violenți. Ultrașii mai au și un anumit cod al onoarei, potrivit căruia se pot bate doar cu alți ultraș, sau cu forțele de ordine. Nici de cum cu simplifania echipei adverse, spune Sergiu, unul dintre ultrașii stelei. Nu te încairi cu alți suporteri, inclusiv chiar cu ultrașii de la echipa adverse, decât în zilele de meci. Nu o să ataci suporteri adverși, chiar dacă sunt ultrași, în inferioritate numerică, sub demnitatea unui ultras. Sergiu crede că ultimele lupte de stradă au fost spontane, dar mai spune că în trecut au existat tentative de a scoate galeriile în stradă. La protestele Roșia, chiar și la proteste antichevron, chiar și la protestele colectiv, ceea ce... Deci au loc niște discuții undeva cu niște oameni. Da, da, da. În să... care discuții nu trebuie să vină neapărat undeva, poate fi și în mediul virtual. Mai multe despre felul în care cineva ajunge ultras, despre ritualurile peluzei și ce presupune apartenența la un astfel de grup, aflați duminică de la ora 11. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Aștept duminică și ora 11, lumea Europa FM, ca să aflu mai multe detalii de la Victor. 9 și 16 minute, avem 2400 de euro în această dimineață și dăm la dublu sau nimic. SMS cu tarif normal la 1769, cu textul dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Am purtat discuții vis-a-vis -vis de întrebările de astăzi și am stabilit că foarte grele. Nu, S -s am stabilit crede, asta. Nu, nu, nu, că sunt nu, foarte nu, ușoare am, atunci. Nici asta n-am stabilit. Sunt cum trebuie să fie. Că sunt acceptabile. Asta am stabilit. Da, 1769, SMS cu tarif normal, scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și haideți pentru dublu sau nimic. Ascultă la radio!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 la Mega Image Shopping Gone, fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 10-12 februarie ai piept de pui dezosat marcă proprie 365 la doar 17,79 kg. Roșii la doar 5,49 kg și căpșuni 250 de grame la doar 4,99 caserola Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image. Cum scavi de iarna? Ochi zindulap. În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 Se poate Ca poz cap in trecut Doar să-mi da o să iube să i pestare eu nu am Prin de iubire și răbla Eu te vedeam un prifocut Mai lui și îmi spune cum nu spunea în cuii Asta i Lascult l sa și să nu mă mint Câte amintiri frumoase Ce din când, în când mă ating Tu mi-ai transformat în vale Fie 9 și 25 de minute. Știrea bravo la Europa FM Ce ai mai găsi Vlad? O bună oportunitate pentru cei care vor să ajute și o experiență grozavă dacă vreți. ISU București Ilfov recrutează voluntari salvatori. Ce drăguț, foarte tare, da. Acești voluntari ar urma să li se arăture pompierilor în misiunile de salvare de vieți. E o perioadă de recrutare care se desfășoară până pe 15 februarie și după aceea, până pe 21 februarie, se încheie contracte de voluntariat. Uh -huh. Sunt mai multe condiții. E o condiție foarte largă în privința vârstei, între 16 și 65 de ani. Apt medical, să nu fi fost condamnat pentru săvârșirea de infracțiuni cu intenție. Îmi pare rău, aici cred că sunt niște domni care nu pot participa. Domnul da. Liviu. Domnul Liviu, da. Deci nu se poate... Deci, domnul Liviu nu poate fi voluntar. Nu poate fi voluntar ca să salveze vieți. Ce să vezi, ce că... chestie. Bine. Da. Demersul, de ce este așa? Ca să se implice oameni în activități de voluntariat ca să sprijine populația în timpul situațiilor de urgență și pentru prevenirea lor. În momentul ăsta sunt 29 de voluntari care participă la cursuri de pregătire și după aceea vor face echipă cu pompierii profesioniști pentru gestionarea intervențiilor. Au fost în urmă cu, cred că anul trecut, acum de ani, a fost o campanie de asta, au fost uh, câțiva blogări care s-au alăturat unor, unor echipe, de la Smurt, de exemplu. Uh -huh. Și au stat cu ei, au făcut voluntariat acolo și oamenii aceia au... Uh, Spun că experiențele respective le-au schimbat viața și că i-au făcut să înțeleagă mult mai bine de ce e nevoie să ajuți, cât de mult se muncește într-un serviciu de urgență, cât de dedicat trebuie să fii, cât de precis trebuie să fii. Deci, e o experiență pe care o recomandăm oricui. E bine. Și, cine, aproape ca o paranteză, știți cine era pompier voluntar ah. între mari actori? Jack Nicholson. Jack Nicholson. Da, Când pentru cei care au văzut. Era la o, pentru... momentul ăla. Da, era tânăr, sigur. Pentru cei care au văzut filmul The Shining. Este o scenă în care Jack sparge o ușă cu un topor de pompier. Și inițial este autentic, relatat Așa. de fica regizorului, după aceea, într-un documentar. Și au pus se pune la uh, decoruri, i-au pus o ușă de bal sau o ușă ușoară. Numai că ăsta era pompier voluntar și avea instrucția necesară să spargă pe bune uși Și când s-a dus în s-a dus da, cu și a trecut prin vreo două uși din astea până <ră> când și-au dat seama că lui trebuie să-i pună o ușă adevărată. <ră> și au montat o ușă adevărată pe care chiar s-o spargă ca să fie scena autentică, pentru că altfel era totul foarte artificial. Foarte tare asta. Da. <ră> Hai să jucăm dublu sau nimic. Da, 2.400 da. De euro. Când le atingi sau le uiți Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi Rămâne doar să te oprești și să E Ecoli strigate de noi vin mici Ești tu oare ce ai visat să te da dar eu nu Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă sincer și true, aproape perfect, da eu nu Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă ai viață superbă și tot ce vrei mereu, da o Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă -mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, da un om Și nici nu pot fi, tu iartă -mă. Sunt doar un om ce trece prin timp Greșit zi de zi și învățând, Nu sunt exemplar Poate voi fi un antic exemplu istoric curând. Eu sunt doar un om ce plece prin timp. Crește în sine și învățăm. Eu nu am săpat o fântână și nu am zidit un templu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 sunt doar un om Ce trece prin timp Greșind de zi, ce învățând Nu sunt exemplar Dar poate voi fi Un antiexemplu Istorie curând Eu sunt doar un om Ce trece prin timp Greșind de zi, ce învațăm, Nu sunt exemplar Dar poate voi fi Un antiexemplu Timp, exor, Eu sunt doar un om Ce trece prin timp Greșind zi de zi Și învățăm. Nu sunt exemplar te voi un antiexemplu istoric. Antiexemplu, anti, antiexemplu. Anti -anti Asta anumea antiexemplu. Carlos Dreams la Europa FM. Bună dimineața. Nou, și 31 de minute rămâneți prin preajma. Vă spunem imediat cine este invitatul Andreez ca weekendul ăsta, sâmbătă la ora 12 la, la Radio. Până în altă mergem la Cluj, de unde bine Mihai, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Mihai, ești bine venit la dublu sau nimic, e șansa ta să câștigi 300, 600, 1200 sau 2400 de euro. 2400 de euro, cam jumătate din salariul pe care l-ai tu acum. Bine, ești la serviciu, unde ești? Da, da, la serviciu. Cu cine ești la serviciu? Cu colegii de serviciu. Mulți? Ah. Treabă, mulți? Da, gândim ceva o gașcă. Hai, frate, puteți să răspundeți în gașcă, Nu aveți nicio problemă. În gașcă să și, zici și tu? la Parlament. Și chiar, dacă strig, mult. chiar dacă strigă ei, zici tu. Da, Mihai, avem același reguli. Hey. Nu știm de când știi tu de dublu sau nimic, dar avem patru întrebări și astăzi. Răspuns la prima câștigi 300 de euro, a doua dublează premiul, a treia dublează, iarăși premiul și a patra la fel. Poți ajunge până la 2400 de euro. Ai 8 secunde ca să răspunzi la uh, oricare din întrebările astea. Te poți opri pe parcursul jocului și rămâi cu banii câștigați până atunci sau dublezi de fiecare dată, dar riși să pierzi banii câștigați. E bine, da? Știi despre ce e vorba? Da, da, da. Bine, Mihai, atunci ce să zic? Multă baftă! Mulțumesc! 300 de euro Băz, Ce naibă! Une, domnule, întrebarea? Mihai, care este cel mai lung os uman? FEMURUL Sau cum se zice în ardeal, FEMURUL <rători> Sau cum zic vecinii noștri, maghiari, altă întrebare <rători> FEMURUL FEMURUL, bravo! 300 Sucură. de euro, Mihai Yeah! Hai că ești bine, ești bine, ai 300 de euro, gata, liniștește-te, ai banii tăi Altă întrebare, altă întrebare. <laughs> Ce bun a fost <laughs> Mergem spre altă întrebare, sunteți siguri? Da, da, da? Mă, dar cât sunteți voi acolo, adică de sunteți așa siguri pe voi? Maximum. Între 2 și 6. Între 2 și, și 6? 6. Păi, stai, că acolo e în funcție da. de la 8 secunde, pot fi între 2 și 6, depinde de noroc. Așa e și în justiție, știi? Ei de la 2 la 6. Da. Ani. Da, dar se rezolvă. Se rezolvă, da. Uh, Mihai, 600 de euro sau, 3, sau 300 de euro? Mergem mai departe. 600 de euro. Da, dar tot simplu, nu-l înțeleg, nu înțeleg nici pe Luca. De ce, de ce pune întrebări de-asta simple? E generosul Luca, dacă mă înțelegi. Nu e neapărat simplu, o să fie simplu pentru ei, dar pentru alții... Pentru el a fost greu. Sau din potrivă, ia să vedem. Mihai, spune în ce județ se află orașul Zalău. A. Care? Zalău. Ena. Vezi ce spuneam? Ca să vedeți cât de corect suntem aici, că n-am schimbat și nu schimbăm niciodată întrebările în funcție de participant, pentru că pentru voi, na, sunteți vecini de, de județ acolo, pentru Compartilă. că cineva, Adică da. la noi aici nu știe multă lume da, când ai, în ce județ e am Zală. Zală. Cum îl cheam? De unde e? Din Cluj. Din Cluj. Păi, zic că e, nu, zic e a, un vecind, pe asta a doua o știe sigur. Da. Da. da Dar noi e în județul Hune nu e Doar Hune, da. Da. <laughs> E să-l Aveți 600 Pane. de euro Pane. Asta nu e bani! <laughs> Mihai, 600 de euro Ce faci cu banii ăștia? Nu da. În Petreci da. De ei Sau îi dublezi Îi faci 1200 Îi dublezi, i -i dublezi. Pe e sigur? Da, da cu ce vă ocupați voi acolo? Producem. Producție. producție. Da, faceți producție. Da, da. Imprimante. Imprimante faceți? Da, da. Am înțeles. 3D. Da, acolo fac, de manifeste. <laughs> Mihai, încă o dată te întreb. 600 sau 1200? Merg mai departe. 1200 de euro. Maximă concentrare. 8 secunde. Sunteți șase, fiecare o secundă virgulă doi de gândire. <laughs> doi și 6. Am mai Da, da, da. <laughs> Grijă mare să nu greșiți. Mihai, Mihai, 1200 de euro. Fii atent. Ce inginer italian a inventat telegraful fără fir și radioul. Marcone! Marconi! Balcone! T. <laughs> Balconi! E ca mașină de tiparit Automat. Bani! Bani, bani! bani. Berluscone! Berlusconi! Berlusconi! I. Pintilie! Nu mă pintili, Pintilie-i! Mihae Mihai Mar Marconi. e Mihai. cum îl cheamă pe cel? Ia, să iasă în fața colectivului. Cine, cine a suflat? A, cine a suflat? Tibi. Cine? Participă și la corpul. Sunat și pe data să uita. Nu da, da, da, cum îl cheamă pe colegul care a zis Marcon? Tibi, Tibi, Tibi, Tibi. Tibi Tibi. Tibi. Mă, <laughs> i a adus lui Mihai 1.200 de euro! Oh, Băieți, ce zi de lucru memorabil o să aveți A <grijință> Au oprit producția! Au <grijință> oprit producția. 1.200. Și acum... Ne gândim, Uite, exact puteți să vă gândiți nu, nu punem presiune pe voi no. Vă gândiți Vlad tot așteaptă, avem o piesă cu Scorpions aici Poate o difuzăm, poate nu o difuzăm Mai avem timp Până la 10 avem timp să, să ne jucăm Aveți 1200 de euro A fost greu? Aha, care a fost Care a fost cea mai grea întrebare? Până aici a fost ok Aia cu Zalău, zi Da, da, cu Zalău Hai că de femur, la femura ați răspuns repede cu să A fost ok. La Marconii v un pic, dar n-a da, fost greu da. până la urmă. Eu zic să, eu zic să mergeți mai departe. Nu, no, oprește. Okay. Ah, stai că s-a emoționat. Eu aș merge mai departe. Faci, 24... să porim faci 2400 de euro. Ai 1200, e adevărat, dar faci 2400. Îți dai seama. De mașina de pe Germania. Uite, ai văzut? Okay. Mai ales că poți să o matriculezi acum, nu, te nu mai taxe suplimentare. Da, aoleu ce -o mori la taxe și lasă la matriculări de da. mașini. Deci, 2400 de euro, ia gândește-te. Do ce faci cu 2400 de euro? Eu aș pleca într-o vacanță mâine. Da. Du-te, da. șeful, da, du-te! Dar o prescă-i da. pot să da. mă duc în vacanță. La, într-o vacanță mai mică. Și da, mai e suficient. Da. Nu știu, gândește-te. Nu no e ok. Nu no mai mă? Dacă no. îmi dați variante, nu no. mai departe. Colegii, colegii ce spun? Stai mă că vreau variante, stai așa. Co colegii ce spun? Colegii nu ce varian. nu. cu ceva. Okay. Da. Aveți variante, colegii Stai, domne, puțin, ce zic colegii mai întâi, cum se votează acolo? Da, da. Invite la votul. Să dea un S -s. vot consultativ. 50-50 suntem. 50-50, a? Numai cu variante. Numai cu variante ați vrea să mergeți. Păi de la 1200... Stai un pic, da? De ce? Adică n-aveți încredere în voi? Sau ce vă împiedică să... Ce în voi n-aveam. <laughs> Cum să n-ai încredere noi? Nu pe bune acum, <laughs> serios? Se poate, așa În Luca mai mult. A Luca. Lăsați-l pe Luca, că Luca... Luca vă pup pe Luca. Stai acolo. <laughs> știi, stai că întâi până să ajungem la Luca și la întrebări. Deci nu aveți încredere în noi, nu? Avem, ca am glumit. Avem da. încredere în ce întrebare ar fi. Da? Visa, e... Ați mai ascultat, bănuiesc. Ați văzut că uneori pot fi întrebări mai simple, alteori pot fi întrebări mai... La, la, tot la, tot la 2400 mai. sunt întrebări mai. Nu? Ca mai m opresc aici cel mai bine. Alo? Da, da, da, da, da, da, da, da, nu, da, da, ne da, da, da, ce da, da, da, da, da, să mai spunem. Ok. Bine da, e, da. e și varianta da, da, da, da, da, da, da, da, Uite-ne, dați nouă 200 de euro. Îi dați lui Luca 200 de euro. Păi 200 de euro vă fac întrebări ajutătoare câte vreți. <laughs> Așa? Și dacă câștigați... Rămâneți cu 1000, nu mie, dar... vă dau variante ajutătoare și dublați o Asta înseamnă că puteți câștiga 2000 de euro, nu 2400. Da, și primiți câte variante primesc, Zaf? 3. Trei. Au 3. Au trei variante, dintre care deci una Deci la 100 șanse. Da. Voi și 10... las pe Luca, fiat. las pe Luca să pună întrebarea. Hai! Perfect. Atunci, Ia gândiți-vă! Gândiți deci mergeți mai departe cu întrebări aștătoare. Deci... Mai zic o dată, fiți atenți! Vlad Sunt! Ascultați-mă! Ia urechile la mine! Vorba Ați fost... Dom domn profesor, cum a fost! Sunt. Deci da. nu există glumă! Vorba a fost unui vechi plutonier din armate! Ia urechile la mine! Tot plutonul! Plecați cu variante ajutătoare de la 1.000 de euro, nu de la 1.200. Dublați cel mult la 2.000, nu la 2.400. Primiți trei variante ajutătoare. Numai una este corectă. O ziceți în 8 secunde, ați câștigat 2.000 de euro. Nu o ziceți, ați pierdut tot. Hai, cum a okay. făcut. Bine, bine, no. bine hai, e sigur? Mergem la da, 2.000 da. de euro. Perfect. Toată lumea de acolo e cu tine? Da, da, da, da. da, da. Nu-i aud. Să-i aud? Asta, -i Asta, -i este. Asta este! 2.000 de euro Vai de viața mea! Nu știu dacă avem timp și de Scorpion să la... Trebuie să vorbim și de Andreea am zis. Mai devreme... Era să mă vom mina sub cu timpul meu. Băi, să zici? nu uităm, avem niște, avem un super premiu săptămâna viitoare. Dincolo de dublu sau nimic și bătălia sexelor. Trebuie să vorbim despre asta. O te treabă avem. Și, uite, noi stăm aici cu Dumitru. Mihai? Hai să vedem. Da, da. Mihai ești atent, da? Da, da. Fii atent. Cine a scris romanul Toamna Patriarhului? A, Umberto Eco, B, Gabriel García Marquez, C, Ernest Hemingway. Uh, uh, uh, uh. Unde trec Cum se cheamă, mă, cartea aia? Doamna Patriarhului. Doamna Patriarhului? Daniela a scris-o. Daniel a scris-o. Scris <laughs> Prea fericitul. Gabriel, da. Păi, deci Tibi... Păi Umberto sau Gabriel, stai un pic, că a rămâ noi rămâsesem la Umberto Eco. B, varianta B. Mm. Da. Mm. Varianta corectă era? B. Adică? Gabriel Garcia Marquez, ziți tu? Gabriel păi da, trebuie, trebuie să știe toată lumea, să înțeleagă toată lumea. Da. Hai mă, mă, Mihai, ce-am făcut? Hey, am mers mai departe. <laughs> ai, ai văzut ce ți-a făcut? Tibi? Da, T din cauza <laughs> lui Tibi. Okay. Din cauza lui Tibi, uf, uf. Din cauza lui Tibi... E, hey, noi din cauza lui. No, acum, nu, acum ne jucăm și nu dăm vina pe nimeni. Îmi pare tare rău. Îmi și pare mie. tare rău că n am putut mie. să vă dăm banii Asta ăștia. Po -po Porniți producția. Nu ne dat să iai 200 Băi, ce te sunt băieții ăștia! Băi, că tragă mini-făi, sunteți mai bun, băi! Bă, bravo, bravo! Să mai trimite SMS-uri, nu se știe niciodată, să știți că s-a întâmplat să mai intre! Aia 200 rămân la Luca. Bravo! Mihai bravo. Tibi și, și toți ai voștri! Mulțumim tare mult, mai bine! Foarte simpatici, gevoieții da. de la Cluj. Da, au câștigat astăzi. ceva de povestii, deci acum o, o poveste asta o să le țină mai mult decât uh, banii. De super dacă nu dau să ăla ca să avem timp să vorbim. Nu, că nu-mi place piesa dau aia. Ceva mai scurt, așa. Chiar. Uh, vorbim imediat despre emisiunea Andrei Esca și despre invitatul special din acest weekend. Vorbim despre un nou concurs, începând de săptămâna viitoare la Europa FM și încercăm să vorbim și cu Chip și cu Teddy. De fapt, ea, poate sunt pregătiți. Chip, o, chip, ori fi pregătiți chip. la munte acolo. Chiprian Teddy, sunteți? Da, da. Ne, -a... ne auziți? E, ah, mă, mă, că ne auzim, da, da. Ascultă un concurs, da. mă. A, ah, avem 200 de euro pentru Tateam voi. Și... O, oh, ce perfect. Ne-a dat în cineva de la, la Cluj. Nu numai acum. Am rămas de la concursul de la Cluj, să știți. Cum e la munte? Cum e în Poiana Brașov? E foarte frumos la această oră, încă așteptăm să se trezească toată lumea, sau mă rog, să termine cu micul dejun și să vină aici, pe părtia Bradu. Tu cred că ne-ai realizat, dar ne-au băgat countdown-ul pe dedesubt, adică ne pun întrebare imediat. Uite, m-am greșit, am greșit că nu s-a prins nimeni, dar Teddy are o ureche de aia mare, mare, și aude absolut tot. Toader Păun și Ciprian Dinu sunt în Poiana Brașov, nu, nici noi nu mai știm de când au plecat de acasă. Uh, o să se întoarcă zilele scriu deja părinții când da, le întoarcem. Da, Stați da, minușiți, da, bravo. Teddy vei. mai rămâne vreo două zile, pentru care o dimineață de milioane, deci rămâne și sâmbătă și duminică, dar e vacanța copiilor în continuare și că cei mici se bucură de uh, zăpadă, de pârtie, de jocurile cu voi și așa mai departe. Ar trebui să fac acest lucru, mai ales că este ultima zi de vacanță intersemestrială. Bravo asta! Ce ați pregătit special pentru azi? Ce avem în meniu? Domnul Toaterpoun de Meniu informațiile pe care le avem Europa în Europa Express Gătim niște zăpadă frumos în <ríe> zona studioului. O gătim sub formă de cazemate, oameni de zăpadă Facem și o bătaie cu zăpadă un pic mai încolo Iar cei care vin pe schiuri sau pe snowboard Trebuie să știe că au în continuare condiții excelente În masivul postăvarul Poiana Brașov Așa că avem o zi întreagă de distrați și pe schiuri și fără schiuri Am auzit ieri, vă ascultam și am auzit că ați făcut și Gerași ceea ce vă recomandam plan, mai devreme. S Mulțum. Suntem niște îngeraj și am făcut și și în zăpadă. Bine, bine. Baftă și distracție ne plăcută. după 10. Da, după 10 Europa Express cu Ciprian Dinu, care vă face plinul și pe un. Bun, hai să vorbim despre ce o să se întâmple. Săptămâna viitoare avem un joc foarte interesant. mi îmi place Ia. foarte mult. Că eu nu știu despre ce vorbim. Da, zic, e, e simplu. O să apelăm la voi. O să lansăm câte o întrebare în fiecare zi. Aveți suficient timp să ne dați răspunsul la ea. O trimiteți prin SMS ca să nu vă încurcăm noi foarte mult. Și la final de săptămână puteți câștiga în deșteptarea la Europa FM o bijuterie în valoare de 1000 de euro. Uh -huh. Ce treabă? Deci e ca și cum ați o 1000 de euro. Auzi, deci tu, stați puțin, tu încurajezi chestia asta cu Valentine's Day, cu nu știu ce? Băi, vorbim trebuie să avem o discuție. Suntem într-o perioadă interesantă. De ce? Deci Pot. bijuterie pentru Valentine's. Păi nu neapărat într Valentine's Day. E... Valentine's e o zi din săptămâna viitoare. Uh -huh, okay. Noi o să tot ne jucăm vreo săptămână două. Cu ce mi luat de Valentine's Day? Mămicule, mai așteaptă două zile că am trimis 100 de SMS-uri la Europa FM. <laughs> Bun, deci ne jucăm și unul dintre voi săptămâna viitoare, poate pe vremea asta, așa, vineri, puțin înainte de 10, câștigă o bijuterie în valoare de 1000 de euro la Europa FM. Care? Ce, mai, ce mai vorbeam? Azi ziceam de Andrei Isca. Uh, Andreea m-a anunțat că are un invitat special Vlad, uh, Luca știi despre cine vor? Nu ți-am nu ți spus? Nu, nu. Nici nu știe? Nu știți, nu? Uh -huh. Mâine în, uh, la radio cu Andreea Esca vine Vlad Petreanu Nu cred! <laughs> ne potolim? Mâine vine Vlad Petreanu da. Da, tare. La ce Video și audio la ora da, da. 12 La ora emisiunii <laughs> da. Asta înseamnă că trebuie să gătesc Ca să stai să hap Da, ceva lung, da, pe mie îmi place să gătesc și să o ascult pe Andreea De da. data asta l-ascult și pe Vlad nu păi că de nu l-a în fiecare zi, adică... Deja fac și desert, adică... Da... Uh... Acum mulți ani nu mi-aș fi imaginat am mai vorbit despre asta în deșteptarea n-ar fi fost posibil o întâlnire de asta într-un studio Andraiesca Vlad Petreanu, n-avea cum deci n-avea cum să se întâmple da, chestia da, da, da. asta și Dar uite că, că și filmat sau da. și filmează, putem spune că ne-am întâlnit în platou v-ați întâlnit în platou, da. Mâine de la ora 12, Vlad Petreanu Andreiesca, la radio, în același platou, cum îți place mm -hmm. ție, ție să zici și pentru că, uite, ne-a mai rămas vreo 3 minute aș vrea să dezvoltăm puțin și sub de la Avocatul Diavolului de astăzi, 1 și un Sfert, o ediție specială, evenimente în desfășurare. Vlad Petreanu e peste tot. Băi, mm? l-am chemat pentru o emisiune și are vreo 3 acum. Da, o da, da, da. Sunt în da, da. vacanță. Uh, dacă o pun și România, participările la România în direct cu Moises 4. Da. Uh, da. Vlad Petreanu și sfert? Cristian Tudor Popescu la 1 și un Sfert, Avocatul Diavolului. Da, o să vorbim despre ce se întâmplă în țară și ce credem că urmează. În toată povestea asta cu ordonanța de urgență, ați văzut, uh, Curtea Constituțională s-a spălat pe mâini, mă rog, trebuie să așteptăm motivarea, nu putem să contestăm deciziile Curții Constituționale, nu există apel la așa ceva. A trimis, deci Curtea a trimis în Parlament problema și Parlamentul acum trebuie să facă ceea ce a promis liderul uh, Partidului de Guvernământ, domnul Dragnea, și ce a spus și domnul Grindeanu că se va întâmpla, și anume să aprobe ordonanța de abrogare a ordonanței penalilor. Așa. Asta este ce ar trebui să se întâmple. Nu știm când se va întâmpla, nu știm cum se va întâmpla, nu, nu știm, știm dacă. dacă se va întâmpla. În general nu știm nimic, pentru că Parlamentul are niște reguli de funcționare care depind foarte mult de proceduri, unde este permis uh, jocul uh, democratic sau mai puțin democratic. Parlamentarii pot spune oricând că ei nu au mandat imperativ și că potrivit Constituției sunt liber să voteze cum doresc. Deja liderul senatorilor de la PSD, domnul Șerban Nicolae, a declarat că ordonanța aia 13 nu era chiar așa rea, pentru că noi nu știm să-și fi făcut vreun efect uh, uh, negativ. Dacă ar fi fost eliberat vreun infractor, a spus domnul Nicolae, sigur... Am fi putut discuta, dar din moment ce n-a fost eliberat da. niciunul cum, Hai să ne... vedem. cum putem spune. Da. Da. Hai să Ceea vedem. ce este din nou un de... Dumnezeu, nu ți se pare că totul e așa la că poate, că, da. nu, știe, că par, nu știe nimeni, ba nu da. nimeni seama... A, ba, uite, da, -am e aproape, prins. ba da, e aproape jignitor. Dar, pe de altă parte, trebuie să spunem că e o, o porțiune importantă din populație care uh, crede că este dreptul majorității parlamentare să legifereze în privința asta. Sunt oameni care demonstrează la cotrocene acolo și care își strigă nemulțumirile, care și ei și-au pierdut încrederea față de una dintre autoritățile din stat, și anume față de președintele Iohannis și față de justiție într-o anume măsură. Așa că noi, ca de obicei, dăm microfonul tuturor și vorbim la avocatul diavolului despre situația în care suntem și cum putem ieși din ea. Mi-e și frică de momentul în care ordonanța 13 are intra în vigoare, sincer. Dar ascult cu mare atenție astăzi avocatul diavolului. Vă invit și participați la emisiune puțin înainte de ora 13. Deschidem liniile telefonice și puteți participa la emisiune. Bun, Vlad Petreanu, Cristian Tudor Popescu, 1 și un sfert, 13 și 15, noi ne auzim săptămâna viitoare în iar cu Vlad, vă reamintesc, vă întâlniți mâine la prânz, nu ratați, n-am nicio îndoială că emisiunea va fi minunată. La radio cu Andreea Escalare invitat pe Vlad Petreanu. mai bine! Toate bune! Ceau! Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Adi Dean are întotdeauna răspunsul de bun gust!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 Fii mai rapid decât tusea. Dacă simptomele se agravează după 4-5 zile, adresați-vă medicului. Acest este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. În februarie, la Bila, norocul te lovește exact când nu te aștepți. Fix ca dragostea! Vină în magazinele Bila până în 28 februarie și prinde minutul iubirii. Dacă ești la casă și auzi acest jingle... Ceai în coș e din partea noastră. În plus, toate bunurile mai mari de 50 de lei intră garantat în tombolă pentru trei călătorii romantice, în doi la Paris, Praga și insula Santorini. Bila!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 Suntem europeni, suntem cetățenii planetei, dar suntem și români. de -aia eu mă bucur atunci când cineva ne ia așa cum suntem și ne oferă de toate. Fix cu ne place nou. Vrei să faci o surpriză delicioasă celor dragi? Atunci vină la Penny Market. Ai boni smântână 900 de grame la doar 5,29 lei și șoghetan. Ciocolată diverse sortimente 100 de grame la doar 2,39 lei. Ofertă valabilă în perioada 8-14 februarie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place! În dragoste și la flâncă o câștigați împreună. Produsele Remington din ofertă... Au acum reduceri de până la 50%. Aparatul de îndreptat părul Remington cu ceramic este doar 64,99 lei. Flanco.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 Lumea reportajului radio se deschide la Europa FM Descoperă farmecul locurilor în care e visat să ajungi Istorii de viață care te inspiră Dar și oameni speciali Pregătește-te să fii surprins Duminica asta de la ora 11 Ascultă lumea Europa FM Cu Sorin Dragomir Pentru sănătatea dumneavoastră Evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi Europa FM este ora Europa FM este ora 10